Interneta. Aizu, miren, internetean sartzen ba aldakizu. Zer egin nahi duzu ba? Ba, artikulao sartu behar dut aste honetan. Gure enpresaren oso garrantzitsua da. Hemen egiten dugun produktua nolakoa denetan nola egiten dena azaltzen du. Eta mundu osora zabaltzean nahi dut, hiru hizkuntzetan. Egingo duzu? Bai, bai, biharko egingo dizut, Iru izkuntzetan, baina zein ordenetan nahi duzu egitea? Ba, azta kipa, aurrena euskeraz, gero gazteleraz da gero inglesez. Bale, ba. Ba, bukatzen duzunean, deitu badoz. Bai, bai, abisatuko dizut.